Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma alimna mayanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wazirna ilma Allahumma inasaluka ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah Ikhwata al-iman Ka muslimin Dan muslimat para pemirsa Dan juga para pendengar Di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jal Senantiasa merahmati kita semua Membimbing kita untuk senantiasa Berada di atas jalan ketaatan Menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas berbagai nikmat dan karunia Yang tidak terhitung banyaknya Dan tidak bisa dinilai harganya Keimanan kita keislaman kecintaan kepada kebaikan dan petunjuk ditunjuki kita kepada jalan yang benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaan kita kepada ilmu agama merupakan nikmat yang paling utama karunia yang paling agung dalam kehidupan seorang hamba itulah modal kehidupan bila modal kehidupan tersebut hilang dari diri seorang hamba Maka tidak ada arti dan makna dari kehidupannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati kita meyakini nikmat tersebut semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian senantiasa memuja dan memuja Allah dengan keagungan, kemuliaan, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian disertai dengan pelaksanaan pengamalan terhadap atau menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Kemudian shalawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa habibuna wa syafi'una inda Allah di hari Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im alal abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ikhudal iman para pemirsa Rahimakumullah Seperti biasa Pada kesempatan yang mulia ini Kita mengkaji dan membahas Akidah al-Sunnah wal-Jamaah Akidah yang merupakan modal utama kehidupan Seorang hamba Di dalam menelusuri jalan kehidupan ini Akhidah yang merupakan Bekal yang paling utama Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Akhidah yang merupakan Pegangan hidup Yang dengannya bi'idnillah Seorang akan selamat Dari penyimpangan, kesesatan, kebatilan Sehingga Dia akan senantiasa istiqam Istiqam di atas Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqidah Tahawiyyah dikarang Imam Abu Ja'far At-Tahawi salah seorang dari ulama yang bermadzhab mazhab Hanafi tapi beliau ahli sunnah wal jamaah Kemudian kita menyadur syarah dari aqidah tersebut dari kitab Syarah Aqidah tahawiyah, lil ja Imam Abi Ja'far Al-Imam Ibn Abil al Al-Hanafi dan kita-kita ulama yang lain di zaman sekarang ini. Ikhotul Iman para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan sifat kalamullah dan juga tentang Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan Allah memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara. Bagaimana akidah Ahlussunnah dalam hal ini? Inilah yang akan kita jelaskan sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam risalah akidah beliau. Qala rahimahullah Wa anna al-Qur'ana kalamullah Minhu bada بلا كيفية قول وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وعيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر وقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى فأسليه صقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إنها إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار إن زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر <coughs> ada artinya anna Allah wa anna al-Quran kalamullah bahawa al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala minhu bada bila kayfiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya al-Quran itu muncul dari Allah tanpa ya Kefiha cara berbicara yang kita ketahui. Anzalahu ala Rasulihi wahyan. Allah turunkan, ya, Al Quran tersebut kepada Rasulnya sebagai wahyu. Wassadqahul mu'minuna ala dzalikha hak. Dan orang-orang yang beriman membenarkan hal itu. Bahwa Al-Quran adalah haq uaiqnu anhu kalam Allah Taala bil-haqiqa. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah perkataan Allah secara hakiki. Laisabimakhlukin kekalamilbaria, bukanlah sebagai makhluk seperti perkataan manusia atau perkataan makhluk. Kamen semiahu. فظن ما انه كلام البشر فقد كفر برئس siapa yang mendengar Al-Qur'an kemudian dia mengira Bahawa itu adalah perkataan manusia sungguh dia telah kufur yaitu mengatakan bahwa Al-Qur'an sebagai perkataan manusia faqad kafara maka dia telah kafir maka zammahu Allah wa 'abahu bi saqar Haithu qala ta'ala sa'uslihi saqr Dan Allah telah mencelah Dan mengecam Ya yeah. Mengecam dan mengancam Bisakar yaitu Dimasukkan ke dalam neraka saqr Haithu qala ta'ala Sebagaimana firman Allah Sa'uslihi saqr Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqr Falamma awadahu Bisaqar liman kala in hadha illa qawlul bashar Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ya, Telah mengancam Dengan memasukkan ke dalam neraka saqar Orang yang mengatakan Sesungguhnya Al-Quran ini Tidak ada lain kecuali perkataan manusia Ya Alimna wa wa'ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar Maka kita mengetahui Dan meyakini bahawa Al-Quran itu perkataan sang pencipta ia perkataan Allah yang menciptakan makhluk لا يسبه قول البشر tidak menyerupai perkataan manusia ومن وصف الله بمعنان من معان البشر فقد كفر barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat dari sifat-sifat manusia sungguh dia telah kufur فمن أبصر هذا وقتبر Barangsiapa yang melihat dan memperhatikan hal ini dan ya mengambil pelajaran wa an mithli qaulilku fari zajar dan dia tentu ya terhalang dari kebatilan perkataan orang-orang kafir wa alimah annu bi sifatih leisah kalbushar dan dia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya bukan seperti manusia atau makhluk. Ikhudaliman para pemirsa dan juga para pendengar Rahimahkumullah Ini pembahasan yang sangat mulia sekali Berbicara tentang kalamullah Tentang perkataan Allah SWT Dan wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui Akidah Ahli Sunnah Di dalam pembahasan yang sangat mulia ini dan secara khusus tentang Al-Quranul Karim Kena telah terjerumus ke dalam kesesatan Ya, Banyak dari sekte ya, Di dalam memahami Tentang kalam Allah Ada yang mengingkari Sebagai sifat Allah Ada yang mengatakan Allah menciptakan perkataan itu pada makhluk Ada yang mengatakan perkataan itu apa yang ada di dalam hati berbagai penyimpangan dan keyakinan sekte-sekte Ahlul Kalam di dalam memahami sifat Kalamullah Azzawajal nah penyimpangan mereka tersebut itu berefek kepada kebatilan yang muncul dalam akidah mereka tentang Al-Quranul Karim nah bagaimana akidah Ahli Sunnah di dalam hal ini Ya. di dalam hal ini tentang kalamullah Azza Wajalla dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahawa terdapat ya sembilan pendapat tentang kalamullah tapi saya di sini tidak akan menyebutkan kesembilan pendapat tersebut karena semuanya kebatilan kecuali satu pendapat Kerana Al-Haqq itu adalah wahid Tidak berbilang Iaitu perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah Dan Sembari menjelaskan juga Perkataan Kaum Mu'tazila dan Asyairah secara global Ketahuilah bahawa Tentang sifatul kalam Bahawa akidah ahli sunnah Tentang sifat ini Mereka meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang dinamakan dengan kalam yaitu berbicara Dan sifat tersebut secara hukum asalnya Sifat dhatiyah Sifat yang ada pada diri Allah ya, Sebelum Allah menciptakan kalam Ya Allah telah berbicara Sifat tersebut ada pada diri Allah Kerana sifat bicara adalah sifat yang sempurna Ya, Al-kalam min sifatil kamal Bahawa perkataan atau berbicara itu merupakan sifat yang mulia Maka Allah yang dia berhak memiliki sifat tersebut Itu secara hukum asalnya Asal kalam Adapun secara ya satuan perkataan yaitu satu persatu dari perkataan tersebut, bagian dari perkataan tersebut, maka ini berkaitan dengan kehendak Allah subhanahuwataala. Apa maksudnya? Kendati sifat kalam itu merupakan sifat darat Allah yang senantiasa ada pada diri Allah secara hukum asalnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara Kapan saja di mana saja Kepada siapa saja Dan dengan bahasa apa saja Sesuai dengan kehendak Ya masih Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sisi ini dinamakan Sifat itu sifat Fi'liyah Kena berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Enam berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara pada Adam, Allah berbicara pada Nabi-Nabi yang lain, pada Ibrahim, dan Allah berbicara kepada Musa, dan Allah berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi-Nabi yang lain. Ya. Dan tentunya, apa yang Allah sampaikan kepada Musa, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam dan tentu tidak sama waktunya Allah lebih dahulu berbicara kepada Nabi Adam kemudian pada Ibrahim pada Musa kemudian terah Nabi yang terakhir ya. Nabi Muhammad SAW mendengar perkataan Allah nah jadi berkaitan dengan apa anda Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan bahasa apa saja Allah berbicara dengan bahasa Ibriyah dengan bahasa Arab nah ikhata lima rahimakumullah kemudian perkataan tersebut perkataan ya, yang terdiri dari lafaz dan makna ya. dan didengar ya didengar Tentunya Dalam akidah al-sautun Suara dan huruf Ada hurufnya nah, Ada suara Didengar Tidak ada hurufnya nah, Dan huruf-huruf tersebut ya, Tersusun sehingga menjadi kalimat nah, Karena itulah Makna kalam Perkataan yang dipahami oleh Manusia dan itulah yang oleh akal yang sihat dan juga secara bahasa sehingga ahli bahasa sepakat bahawa kalam itu ya yang didengar yang ada hurufnya yusma' wabiharfin wasaud dengan huruf dan didengar itu ya, akidah ahli sunnah tentang sifat kalam jadi dari satu sisi sifat tersebut dinamakan sifat dhatia karena telah ada pada diri Allah secara azali secara azali ada nah, Adam secara rincian perkataan tersebut Ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perkataan bukan satu perkataan saja bahkan perkataan Allah tidak ada batas akhirnya Karena Allah menciptakan sesuatu Dengan berkata Dengan mengucapkan Iza arada shay'an an, an ya'kula lahu Kun Fayakun Kun Fayakun itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwata liman rahimakumullah Itu akidah ahli sunnah Wal jama'ah Nah perkataan Imam Abu Jafar al-Tahawi wa inna Allah wa inna Al-Quran ya kalamullah ini kembali kepada ya akidah-akidah atau prinsip-prinsip dasar akidah yang sebelumnya bahwa beliau menjelaskan ahli sunnah ya mengatakan Meyakini tentang Tauhid kepada Allah SWT Mengatakan bahawa Allah yang Maha Esa, Ya Tidak ada sekutu baginya Dan Muhammad adalah utusan Allah Ya Kemudian Tentang Al-Quran Wa innal Al Quran Kalamullah Sesungguhnya Al-Quran Adalah kalamullah Perkataan Allah Dan ini adalah bagian dari Tauhid Ya Tauhid, akidah al-sunnah jamaah Di antara akidah dan tauhid mereka adalah Mereka meyakini bahawa Al-Quran Kalamullah Azza wa Jal Dan kalamullah itu dinisbatkan kepada Diri Allah sendiri Dan itu makna yang dinisbatkan kepada Allah Atau sifat yang dinisbatkan kepada Allah Maka itu bukanlah makhluk Ya berbeda dengan penisbatan hal-hal yang lain yang merupakan ciptaan Allah benda-benda ya. yang diciptakan oleh Allah kemudian dinisbatkan kepada diri Allah, disandarkan pada diri Allah <tuh> seperti baitullah naqatullah Ya maka di dalam hal ini kata para ulama, penisbatan tersebut itu menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan sesuatu yang disebatkan kepada Allah. Ya. Naka Tullah, naka unta. Ya. pada uh, pada mukjizat Nabi Sallam. Kemudian baitullah Kaaba, Kaaba makhluk, tapi disebatkan kepada Allah. Kenapa Kaaba adalah rumah yang mulia? Ya. Diperintahkan kita menghadap ke Kaaba dalam solat dan ibadah kita. Taib. Adapun kalam itu makna dan sifat dinisbatkan kepada Allah Maka itulah sifat bagi Allah Bukan makhluk Yang terpisah dari diri Allah subhanahu SWT Seperti yang lainnya Ilmu Allah Kudratullah Ilmu Allah Kekuasaan Allah Ulubullah Ketinggian Allah subhanahu SWT Nah itu maksud dari Perkataan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Wa Anna Al-Quran Kalamullah tidak dilakukan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam ya, Allah berbicara dan Allah berbicara sesuai dengan cara kaifiyah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mengetahui bagaimana Allah berbicara bagaimana kaifiyahnya Inilah perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi minhu bada bila kayfiyatin qawlan bahawa perkataan tersebut Al-Qur'an tersebut ya itu bersumber dari Allah minhu bada yaitu zahara min Allah Azza wa Jalla bukan dari Jibril Bukan dari Muhammad Ya Tapi itu perkataan Allah Yang muncul dari diri Allah SWT Allah yang berbicara Langsung Kemudian Diwahyukan kepada Jibril Kemudian Jibril Menyampaikan Ya wahyu tersebut kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya mewahyukan hal itu Itu Anzalahu ala rasulihi wahyan dan diturunkan kepada Rasulnya ya sebagai wahyu. Nah. Ikhuta liman para pemirsa, rahimakumullah. Ya. Kemudian, anzalahu ala rasuli wahyan, atau sebelumnya minhu bada bila kayfiyah ini membantah akidah kaum mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah itu ya menciptakan perkataan itu pada makhluk jadi perkataan itu terpisah dari diri Allah sehingga mereka mengatakan Quran itu makhluk ya sementara akidah Ahlussunnah bahwa al-kalam adalah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diturunkan kepada Rasul Sebagai wahyu ya. Wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lewat Jibril salam. Nah. alaihissalam Kemudian Jibril menyampaikan hal itu pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian kata Imam Abu Jabarat Tahawi وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ أَلَذَلِكَ حَقًّ Bahawa orang-orang yang beriman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman ya, Membenarkan hal itu Bahwa Al-Quran kalamullah Allah yang berbicara Langsung Dan itu bukan hal yang majazi Betul hakiki secara hakikat Ya Allah yang berbicara Nah Dan itu muncul Perkata itu muncul dari Allah Jibril hanya menyampaikan Kepada Muhammad Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya Pada para sahabat dan para sahabat Mendengar hal itu Dan mereka membenarkan Membenarkan apa yang dimbenarkan oleh para sahabat, orang-orang beriman. Bahawa yang demikian itu adalah perkataan Allah Al-Quran, Kalamullah. Dan diturunkan kepada Jibril, Jibril menyampaikan. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu semua perkataan Allah. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad. Kerana perkataan itu adalah ya, dinisbatkan ya, perkataan itu dimiliki oleh seorang yang pertama sekali mengatakan. Itu perkataan. Ya. Maka takkala Allah perkataan Al-Qua itu muncul dari Allah maka itu adalah perkataan Allah. Bukan perkataan Jibril. Jibril hanya membalik menyampaikan. Takkala ada seorang mengatakan menyampaikan hadis inamal a'malu bin misalnya dan kita yakin itu adalah hadis maka kita katakan itu perkataan Nabi, tapi disampaikan oleh seorang mubalik atau seorang khatib ya. dan itu kita bisa membedakan hal itu jadi perkataan itu adalah perkataan orang yang pertama memulai berbicara dengan perkataan tersebut Ya, Adapun yang menyampaikan, tidak ditinsipatkan perkataan itu kepadanya, kecuali hanya dalam bentuk penyampaian. Siapa yang menyampaikan? Si fulan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara hakiki. Bagaimana bicaranya? Ya, ini yang kita kembalikan kepada aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahawa kaifiyahnya itu tidak kita ketahui maka disinilah kekeliruan orang-orang ya, muatazilah yang mengatakan, mereka mengingkari sifat kalam Karena kalau berbicara berbicara, mereka memahami ya, ada lisan ada lidah, ada mulut kemudian mulut, ya, ada gigi-giginya ada rongga dan sebagainya kerongkongan dan sebagainya ya. menurut mereka itu, ada lisan ada mulut berarti kalau kita tetapkan kalam berarti Allah ada mulutnya, ada lisannya Nauzubillah min thalik ini perkataan orang-orang yang mengingkari sifat kalam sehingga mereka mentajbih kemudian mengingkari kita mengatakan bahawa Allah berbicara sesuai dengan kehendak dia bagaimana Allah yang lebih tahu Kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan Allah berbicara tapi tidak mengabarkan kepada kita bagaimana berbicara. Ya, maka kita imani. Tidak boleh dengan persepsi kalau seandainya kita tetapkan kalam, pembicaraan atau perkataan berarti serupakan dengan makhluk lalu diingkari. Inilah ya, virus yang merusak akal orang-orang Ahlul Kalam karena mereka berpersepsi negatif kepada Allah sehingga ya, kata mereka kalau kita tetapkan kalam berarti Allah serupa dengan makhluk. Kena ada lisan, lidah, ada mulut, ada rongga, ada gigi dan seterusnya. ada bibir. Itu yang mereka pahami, ya, dalam pembicaraan. Tentu itulah pembahasan. Tentu adalah suatu keyakinan persepsi yang batil. Kena kita mengetahui di akhirat telah Allah akan mengunci dan menutup mulut manusia dan berbicara apa yang berbicara? Yang berbicara adalah tangan, kaki menjadi saksi. Ya, seperti itu dan kulit akan berbicara lalu apakah kulit memiliki mulut kaki tangan, tidak ya. dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT al-yawma Al naqtimu al-afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum pada hari ini hari kiamat naqtimu al-afwahihim, kami kunci kami tutup ya mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang orang-orang yang pelaku dosa, orang-orang yang bejat, orang, orang yang kafirin ya dan manusia di akhirat kelak itu mulut mereka akan tertutup akan ya tertutup dan yang berbicara adalah kulit mereka wa qalu li juludihim lima syahidtum mereka berkata kepada kulit-kulit mereka lima syahidtum alaina kenapa kalian memberikan persaksian pada kami qalu an taqana Allahu alladhi an taqaku kullasyai Allah yang menjadikan kami berbicara sebagaimana Allah juga yang menjadikan segala sesuatu berbicara jadi disebutkan bahwa Allah yang menjadikan kulit itu berbicara nah Allah yang menjadikan kulit itu berbicara nah ini menjelaskan pada kita bahwa apa yang dikatakan orang-orang mu'atazilah kalau kita menetapkan sifat kalam berarti menyerupakan Allah dengan makhluk ini suatu kebatilan yang sangat nyata nah Baik. Kemudian di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan bahawa Al-Qur'an kalamullah dan Allah berbicara. Allah berbicara dengan Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara kepada Musa. Ya, pembicaraan yang betul hakiki didengar oleh Musa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an kalamullah wa in ahadun minal musyrikiina istajarak faajirhu hatta yasma' kalam Allah jika seorang, salah seorang dari orang musyrikin ya meminta keamanan ya maka fa'jirhu amankan dia lindungi dia hatta yasma' kalam Allah sampai dia mendengar kalam Allah Al-Qur'an dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berbicara di akhirat kala akan berbicara kepada penghuni surga mereka mendengar kalam Allah dan Allah Ya, nampakkan dirinya sehingga orang beriman melihat wajah Allah. Allah berbicara kepada mereka. Salamun Qolanil Rabbil Rahim. Ya, salam, salam, keselamatan. Qolan, ya, itu perkataan dari Rabbir Rahim, Rabb yang Maha Pengasih. Nah, kemudian. Ada orang-orang yang nanti di akhirat kelak yang tidak diajak berbicara oleh Allah. Berarti Allah berbicara tapi tidak mengajak mereka berbicara. Mereka yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ya, Memperjualikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Janji-janji Allah. Ya. Mereka perjualbelikan untuk kepentingan duniawi atau kepentingan nafsu mereka. Dan sama sekali bagi mereka tidak ada bagian di akhirat kelak. Kerana mereka tidak beriman Ya. dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka. Qala ya. subhana illal ladzina Sesungguhnya orang-orang yang memperjualkan dengan janji-janji ya, Allah, ya agama Allah, wa iimanihim dan sumpah-sumpah mereka ثَمَنَنْ قَلِيًا dengan harga yang murah أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ fil akhirah. tidak mereka lah orang yang tidak ada bagian bagi mereka sama sekali di akhirat kelak dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka tidak berbicaranya Allah kepada mereka ini adalah sebagai bentuk penghinaan kepada mereka ya. kendati Allah Ya, mengatakan kepada penghuni neraka ya ikhsa'u fiha wala tukal limun ya tetaplah kalian dalam keadaan hina dalam neraka itu wala tukal jangan, ya kalian berbicara kepada aku nah ikhda lima rahimakumullah jadi dalam hadis dalam Al-Quran dan hadis terdapat ya penjelasan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul kalam dan kalamullah adalah sifatnya dan termasuk dalam halia Al-Quran adalah kalamullah, bukanlah ya, makhluk, dan itulah ya akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang diimani oleh orang-orang yang beriman, dikelangan para sahabat, ya tabi'in dan atba'u tabi'in, dan orang-orang yang beriman, ila yawmil qiyamah. Adapun perkataan orang-orang Mu'tazilah, sekte Mu'tazilah mengatakan Quran itu sebagai makhluk. Mereka berdalil ya, bahwa Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' kata mereka. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Kata mereka Al-Quran sesuatu, berarti Al-Quran makhluk. Ini sisi pendalilan mereka. Subhanallah, sungguh sangat aneh sekali sisi pendalilan ini. Jadi mereka Tatkala, Ya Mencetuskan suatu pemikiran Suatu kebatilan Lalu mencari-cari dalil dari Al-Quran Atau hadis Padahal mereka tidak mengimani Quran sebagai hujah Tapi kebetulan Mereka mendapatkan Ya Dan mereka pahami dengan pemahaman yang nyeleneh dan aneh Ini seolah-olah Menopang perkataan mereka Itu pertanda halul bidah Al-Ahwa' Jadi dari sini kita bisa mempelajari para pemirsa, kalau kita mendapatkan orang-orang di dalam beragama ini, dia memahami suatu pemikiran, mencetuskan, membuat mengandang-andang suatu pemahaman, suatu budaya dan pengamalan, kemudian dia mencari-cari dalil dari Al-Quran dan hadis untuk menopang, untuk memperkuat untuk melegitimasi pernyataan, perkataan, perbuatan dan amalannya, ketahuilah ini tanda ahlul bidah wal ahwah, bukan ahli sunnah wajamah ahli sunnah beragama bukan seperti itu ahli sunnah beragama mereka baca Al-Quran baca hadis kemudian mereka pahami sebagaimana zuhirnya kemudian perintah terkandung Al-Quran mereka imani mereka amalkan, mereka laksanakan. Ya, pasrah. Begitu juga macam membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek. Ya, akidah, ibadah, akhlak, mereka baca, pelajari, kemudian mereka simpulkan. <coughs> kemudian mereka amalkan. Ya, bukan mereka mengada-ngada suatu pemikiran, suatu ideologi, pemahaman, ya. Atau ibadah, atau budaya, atau ritual tertentu. Kemudian baru mencari-cari dalilnya ini. Cara beragama yang keliru. Saya katakan cara beragama yang keliru. Harus waspada. ya Jangan sampai seperti ini kita beragama. Banyak dikelangan manusia zaman sekarang cara beragamanya seperti itu. Dia punya budaya, punya tradisi. Sudah kebiasaan melakukan sesuatu. Atau akidah. Ya, hasil rekayasa akalnya. Perasaan dia. Kemudian dicari-cari dalil untuk memperkuat hal itu. Ya inilah perilaku orang-orang. Ahlul kalam, ahlul bid'ah Seperti mu'atazilah di sini. Mereka mengatakan Quran makhluk. Kemudian bagaimana? Apa dalilnya? Dicari-cari, dicari-cari. Oh, ya ternyata dalam Al-Quran ada. Kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Dan Al-Quran sesuatu. Berarti Al-Quran makhluk diciptakan Allah. Ya. Yeah. Jadi banyak yang sesat, dia juga kembali pada Al-Quran mengambil-ngambil Al-Quran, tapi memahami dengan akalnya. Ya, inilah kesesatan, sebab di antara kesesatan manusia, Al-Quran dicopot satu sana sini sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dipahami dengan hawa nafsunya. Kita katakan siapa yang memahami ayat tersebut? Ya, Rasul yang menyampaikan dan para sahabat yang mendengar. Apakah mereka memahami bahawa Allah adi kulli syai' Allah yang menciptakan segala sesuatu kemudian memasukkan Al-Quran ke dalam sesuatu itu tidak ada yang memahami seperti itu kecuali Ahlul Kalam, Ahlul bid'ah, Mu'tazilah ya. Al-Quran kalau Allah kalau pun namakan sesuatu ia sesuatu merupakan sifat Allah dan itu adalah sifat Allah sesuai dengan kebesaran kata Allah adalah Khalik bukanlah makhluk, maka sifatnya juga lah sebagai ya sifat Allah bukanlah makhluk. Jadi keumuman redaksi ayat ini itu artinya segala sesuatu yang makhluk ciptaan Allah, ya itu maksudnya. Tapi yang anehnya aneh bin ajaib, ya. Itulah Bahawa orang kalau menyimpang di Al-Quran Dan pemahaman salafus soleh Akan muncul keanehan dalam berpikir Pola pikirnya Kendati mereka mengatakan yang objektiflah, Yang rasio lah macam-macam kata mereka Tapi aneh Dan kontradiksi Yang anehnya Dalam perbuatan Perbuatan manusia Perbuatan kita manusia Itu orang-orang muatazila -orang Tidak memasukkannya ke dalam keumuman Ciptaan Allah Sehingga mereka mengatakan Allah menciptakan manusia tapi perbuatan manusia manusia menciptakan bukan Allah. Ini kan aneh. Allah khaliq kulli syai'. Ya, perbuatan manusia syai' sesuatu. Maka masuk juga kepada keumuman ciptaan Allah. Kenapa kalian keluarkan di sini? Dikecualikan di sini perkataan ya perbuatan manusia sementara Al-Qur'an kalian masukkan syai', sementara Al-Qur'an bukanlah makhluk. Ini kan kontradiksi niat pikir yang rusak kenapa karena mengikuti hawa nafsu maka di antara kebatilan tanda kebatilan ya orang-orang yang menyimpang dari agama Allah banyak dalam perkataan mereka itu kontradiksi nah ini di antara buktinya karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairilla lawajadu fi ikhtilafan katsira seandainya Al-Qur'an itu datang dari sana Allah tentu terdapat di dalamnya penyimpangan dan kontradiksi yang sangat banyak sekali Menjelaskan bahawa segala sesuatu yang datang dari sayang Allah Maka Sungguh di dalamnya banyak terdapat kontradiksi Ya Taim Yang menjelaskan ya, Kebatilan sisi pendalihan mereka itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah membedakan antara khalq dan amr Ya Seperti paham Allah subhanahu wa ta'ala Wasyamsu walqamaru Walnujuh musakharatin bi amri Matahari Bulan Bintang-bintang musakarat itu diatur ya, bi amri dengan perintah Allah. Alalahul khalq wal amr. Ketahuilah, Allah yang memiliki apa? Al-khalq penciptaan wal amr dan perintah. Jadi dibedakan di sini antara al-khalq wal amr. Khalq itu ciptaan, Allah yang menciptakan. Kemudian al-amr perintah. Ya, dan perintah adalah kalam. Dan kalam bukanlah makhluk. Sebab seandainya perintah juga makhluk, berarti Allah menciptakan makhluk dengan makhluk. Dan makhluk ini ciptakan makhluk lain lagi. Makhluk yang lainnya ciptakan makhluk terus akan ber ya, uh, apa namanya itu terus akan berantai-rantai seperti itu tidak ada habis-habisnya. Maka tatkala Allah membedakan di sini antara ciptaan dan perintah. Maka jelas bagi kita, khalq yaitu ciptaan Allah. Amr, perkataan dan perintah itu bukan makhluk Kena dengan perintah Allah menciptakan jika aradasyai'an an yaqula lahu kun fayakun Apabila Allah ya menginginkan sesuatu ia menciptakan sesuatu maka mengatakan kun fayakun ya perintah Allah kun fayakun Nah kalau seandainya kun fayakun juga makhluk berarti butuh makhluk yang lain menciptakan terus menerus seperti itu ya berantai yang tidak akan terputus tentu dalam perkataan yang batil Nah طيب liman para pemisah rahimakumullah itu diantara ya sisi kerancuan dan juga kebatilan perkataan orang-orang muadzzila yang menjelaskan atau yang mengatakan bahwa perkataan itu makhluk menurut mereka. Nah, baik. Kemudian dijelaskan oleh imam. ada di sini saya akan membacakan perkataan ya Imam Abu Ja'far Imam Ibn Abil Izzal Hanabi perkataan yang bagus untuk kita cermati ya. bahawa orang-orang Ahlul bidah dan juga Mu'tazilah secara khusus dalam apa yang kita sampaikan tadi itu mereka ya meyakini dan mengakui bahawa akidah mereka dalam tauhid dan sifat dan juga tentang masalah kata dan yang lainnya itu itu ya, mereka mengakui bahwa tidak bersumber tidak diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga tidak diambil dari perkataan imam-imam dari kalangan para sahabat tabi'in dan atba'u tabi'in ya akan tetapi mereka hanya mengatakan ini akal kami menunjukkan hal itu ya, ini perkataan perkataan Ibnu Abil Izzal Hanabi bahawa mereka ولا شك ان مشايخ المعتزله وغيره من اهل البده تدل رغوكان بحوا شيخ شيخ para masyayikh mu'tazilah dan selain mereka dari kalangan ahlul bidah mu'tarifun mayaqini bahwa akidah mereka bi anna i'tiqadhum fi at-tauhid was-sifat wal qadar bahwa akidah mereka tentang tauhid tentang sifat tentang qadar Lam yatalaqouhu la an kitabin wa la sunnah. Mereka tidaklah yang mengambil hal itu dari kitab Al-Qur'an dan juga tidak dari sunnah. Wala na'imati sahabati wat tabi'in baisa. Juga bukan dari para imam-imam dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa inna mayazza'umuna anna aqlahum dallahum alayhi. Mereka hanya mengira mengatakan buat akal mereka yang menunjukkan kepada hal itu. Nah, Ini yang menjadi permasalahan. Jadi, ini menyebabkan kesan kebatilan mereka Nah Oleh karena itu, kita mendapatkan ya pertentangan dan kontradiksi yang sangat banyak sekali Kebatilan ya, Termasuk di dalam Pembahasan tentang sifat Allah dan kalam ini Maka, setiap orang yang Yang menggunakan akal di dalam beragama Dan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan tidak kembali kepada pemahaman para sahabat dan tabi'in dalam beragama Pasti dia sesat. Pasti dia sesat. Pasti celaka. Nah. Itulah sebab utama kebatilan. Ya, dari sekte-sekte. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama. Kendati mereka enggak mengakui keadaan sesat. Ini yang aneh. Ya. Karena hawa nafsu yang telah. Ya. Menyelimuti diri mereka dan hati mereka. Nah. Faib. Kemudian kata imam Abu Jabar al-Tahawi, "Aynkan wainoh kalam Allah Taala bil-haqiqa, ya. Dan mereka meyakini itu orang beriman. Kelangan para sahabat tabiin dan tabi' tabiin sampai orang-orang beriman sampai yom al-Qiyamah meyakini bahawa al-Quran itu kalamullah Taala bil-haqiqa." Iba, ya, anehu kalam Allah, perkataan Allah ya secara hakiki, bukan majazi, ya, bukan majazi, hakiki Allah yang berbicara langsung, ya, Allah yang berbicara langsung, ya, dan didengar oleh, disampaikan kepada Jibril, Jibril mendengar, dan diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. طيب. Sebab bagaimana dijelaskan tadi bahwa Allah yang berbicara dan langsung muncul dari Allah perkataan tersebut. Ya. Sebagaimana Allah ya menyebutkan hal itu dalam Al-Qur'an. Ya. Tanzilul Kitabi minallahi al-Aziz al-Hakim, diturunkan Al-Kitab dari Allah. Karena Allah yang berbicara. Maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Aziz Al-Hakim ya Maha Perkasa dan juga Maha Bijaksana. Walakin haqqal qawlu minni. Kandabiyah telah benar dan pasti perkataan yang dariku, keputusanku. Dan dia juga menjelaskan kul nazalahu ruhul qudus min rabbik Bilhaq. Katakanlah bahwa Ruhul Qudus yaitu Jibril yang membawa turun ya wahyu tersel Qur'an tersebut min rabbik dari Rabbmu Bilhaq dengan benar. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah yang berbicara adalah hakik. Nah, sehingga ungkapan yang masuk di kalangan para imam ahli sunnah dalam hal ini mereka mengatakan Al-Qur'an minhu bada wa ilaihi yaud. Al-Qur'an itu ya muncul, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di akhir zaman Allah akan mengangkat Al-Qur'an tersebut ya. Diangkat dari dada-dada manusia. Dari mushab-mushab ya, yang tertulis di dalamnya <coughs> al Quranul Al-Karim Nah Kemudian Ikhuta lima rahimakumullah Laisa lai makhlukin ke kalamil Bashar Bahawa perkataan tersebut Kalamullah itu bukanlah ya Itu Al-Quran bukanlah makhluk Karena Allah Memiliki sifat kalam Dan kalam itu ada pada diri Allah Dan Allah berbicara Kapan saja yang Allah kehendaki itu sifat Allah. Maka sifat Allah bukanlah makhluk. Karena Allah bukanlah makhluk. Ya, bukan seperti perkataan manusia. Lesa kekalamil bashir bariyah. Allah mengatakan lesa kamilishay, wahyu asmiul basir. Tiada yang menyerupai Allah ya, sesuatu pun dan Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, kemudian, ya, kalau begitu, ada mungkin pertanyaan. Bagaimana kita menyikapi Quran itu Bukankah Lisan atau manusia yang mengucapkan yang Membaca Al-Quran Bukankah lisannya Huruf yang keluar itu makhluk Ditulis di mushab Bukankah kertas tinta itu makhluk Ya Lalu bagaimana kita menyikapinya Dalam hal ini ya yang menjelaskan oleh para ulama ahli sunnah bahawa bagaimanapun kondisi Al-Quran ya dan di tempat apapun ya maka dia tetap kalam Allah kendati tempat tersebut makhluk kendati yang mengucapkannya itulah makhluk kendati yang memperdengarkan makhluk ya Kendati alat untuk menulisnya Atau tinta melihat makhluk Tapi yang ditulis Adalah kalamullah Sehingga kita katakan Nah manusia menghafal Manusia makhluk Nah Tapi ada apa yang ada dalam dada-dada mereka Yang mereka hafal itu kalamullah Begitu mereka mengucapkan Maka lisan yang mengucapkan Yang mengatakan itu makhluk Huruf yang keluar dari mereka itu Ucapan mereka itu makhluk tapi yang dibaca adalah kalamullah. Dan dibaca kalamullah. Ya. Yang ditulis di mushaf ya. Yang ditulis dikumpulkan oleh para sahabat di lembaran-lembaran, pekulah -lembaran, kurma, ya. ya. batuan yang dan kulit-kulit yang ada mereka kumpulkan. Semua itu adalah makhluk tapi yang tertulis dalam palaporma tersebut lembaran-lembaran atau kulit-kulit tersebut atau di lempengan batu-batu yang tipis tersebut ya dan juga di zaman sekarang ini dicetak Al-Qur'an dengan kertas kemudian yang tinta ditulis mesin percetakan semua itu adalah kalamullah tapi tentunya tinta adalah makhluk kemudian kertas adalah makhluk Ya, kemudian sampul apa semua itulah makhluk tapi yang ada di dalam mushab tersebut yang tertulis kemudian yang dibaca yang diperdengarkan adalah kalamullah jadi Al-Quran kalamullah mahmat tasarrab kata para ulama Al-Quran itu kalamullah perkataan Allah bagaimana dia dibaca, ditulis diperdengarkan, dihafal itu semua adalah kalamullah baik ikhwata liman rahimakumullah lalu barang siapa yang mendengar perkataan Allah Al-Quran lalu mengira atau meyakini bahawa itu kalamul bashar fakad kafar sungguh telah kufur maka akidah al-sunnah mereka sepakat barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk telah kufur kerana Allah mengatakan ya kalamullah ya kalamullah bukan kalamul bashar dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencelah mengecam dan mengancam akan memasukkan orang-orang yang mengatakan bahawa Al-Quran kalamul bashar iaitu manusia, itu sauslihi saqar, dimasukkan ke dalam neraka saqar ini ancaman nah maka terkala Allah mengancam akan memasukkan orang-orang yang mengatakan bahawa Al-Quran in hada illa qawdul bashar ini tiada lain kecuali adalah kalamul bashar iaitu perkataan manusia, kata mereka perkataan Muhammad, maka kita meyakini mengetahui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an itu perkataan Allah bukan perkataan manusia dan <coughs> tidak menyerupai perkataan manusia ya sehingga orang-orang Arab yang ahli bahasa tidak mampu mendatangkan ya mendatangkan atau mengucapkan ungkapan membuat dalam untaian-untaian syair mereka mereka ahli al-fasahah wal balaga untuk menyamai Al-Qur'an Karena bukan perkataan manusia Kalau perkataan manusia mungkin mereka bisa Menyaingi dan menandinginya Tapi mereka tidak mampu Ya Allah yang menantang mereka Kalau misalnya mendatangkan seperti Al-Quran ini Atau 10 ayat 10 surat atau satu surat Mereka tidak mampu, mereka ahli bahasa Jadi bukan perkataan manusia Dan Muhammad juga tidak tahu tulis baca Nabi Muhammad SAW tidak tahu tulis baca Tapi begitu mendapatkan wahyu, belum menyampaikan wahyu tersebut. Jadi bukan perkataan Muhammad. Kalau perkataan Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad tidak akan ya, seperti. Ya, karena Nabi Muhammad, manusia seperti manusia yang lainnya, tapi keistimewaannya dia adalah beri wahyu, diangkat sebagai nabi dan wahyu kemudian diturunkan, diutus di, di, di, sebagai rasul dan diturunkan kepadanya apa? Wahyu. Dan itu perkataan Allah. Maka beliau sampaikan apa yang beliau dengar dari Jibril, dari perkataan Allah Subhanahu SWT dan barang siapa yang mensipati Allah dengan makna dan sifat dari sifat-sifat manusia sungguh telah kufur kepada Allah SWT ikhwat aliman itulah ya secara tentunya masih global ya rinci-rinci yang lain bantan-bantan terhadap subuhat-subuhat orang muatazilah yang mengingkari sifat kalam dan juga yang mengatakan bahawa kalam itu kalamun nafsi orang-orang Asy'ari mengatakan kalam itu kalam bukan yang diucapkan tapi yang ada pada diri. Ini tentunya uh, waktu tidak memungkinkan kita untuk membahas pada kesempatan kali ini insyaallah pada kena yang akan datang kita akan menjelaskan kebatilan sisi pendalilan mereka dari Al-Qur'an tentang Al-Qur'an, tentang kalam dan juga membantah perkataan orang mengatakan bahwa kalam itu kalamun nafsi yang ada pada diri kata mereka bukan yang diucapkan. Ya, perkataan kalum syaairah yang jelas bertentangan dengan uh, secara bahasa, secara Al-Qur'an dan juga Sunnah Demikian yang kata Liman, barakallahu fikum jami'an. Naam, mari kita ucapan jazakallah khair barghalahu fik para asatizah yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengari mana pun Anda berada. Yang ingin bertanya langsung silakan, Anda bisa menghubungi kami di LINE atau telepon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 Ya, belum terkoneksi halo ya mungkin tidak terdengar untuk pemirsa. baik kami akan angkat terlebih dahulu Seth, pertanyaan di layanan pesan singkat nah, ada pertanyaan ya saya Adanya seseorang yang mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran hanya hanya terjemahannya saja, pasti salah. Dan orang yang menafsirkan Al-Quran sendiri, katanya akan masuk neraka jahannam. Nah, e, pertanyaan ini disampaikan, e, penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya, saya mohon jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya Barakallahu fikum Dia mengatakan bahawa Barang siapa yang membaca terjemahannya saja Pasti akan salah atau keliru Dan menafsirkan Al-Quran Ya Dengan sendirian hanya dengan logika semata Itu akan masuk jahat Pertama Ya Perlu dipahami bahawa Al-Quran Itu berbahasa Arab dan terjemahan Itu terjemahan dari Al-Quran Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab Al-Quran tersebut Maka tidak cukup Sekadar hanya membaca terjemahan Belum dikatakan orang baca Al-Quran Kalau membaca terjemahan Itu membaca terjemahan Al-Quran Maka tidak dikatakan membaca Al-Quran Membaca terjemahan Kita sembedakan. ya. Jadi baca Al-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jangan hanya yuda. Saya baca terjemahan. Saya batin baca Al Quran. Kenapa? Karena kalamullah berbahasa Arab. Ya, baca bahasa Arabnya. Ya, wara'til Qur'ana tertila. Ya, ketabiasaan satu huruf dibalas dengan sepuluh kebaikan. Jadi beda orang baca terca itu baca terjemahan Al Quran bukan baca Al Quran terjemahan. Nah, sementara kita membaca akan ta'abbud membaca hurufnya ya itu kita bertaabbud membaca alhamdulillahi rabbil alamin alif lam itu tiga huruf beribadah ya seperti itu jadi jangan tapi kalau dalam ingin membantu kita memahami kemudian kita baca terjemahannya ya. Ya. kalau yang paham bahasa Arab enggak perlu terjemahan maka dia akan paham kembali kepada kitab-kitab tafsir dia memahami tapi bagi yang awam nak untuk membantu kemudian alangkah baiknya dalam hal ini dan seharusnya dalam hal ini dia bertanya kepada ustaz ya seorang alim yang memahami tidak mencukupkan dia dengan membaca terjemahan apalagi kalau terjemahan yang keliru mentakwil sifat-sifat Allah ada terjemahan yang mentakwil sifat-sifat Allah begitu begitu Karena berbeda tentunya membaca yang langsung di Al-Quran memahami maknanya. Karena tidak semua terjemahan itu bisa mewakili makna di Al-Quran tersebut. Ya, karena bahasa Arab itu ya satu kalimat mengandung berbagai makna, multi makna. Nah, seperti itu. Maka kalau hanya mencukupkan dengan terjemahan ini yang terkadang ya atau menyebabkan kekeliruan tadi. Ya. Sebagian terjemahan dia, misalnya istawa alal ars terjemahan itu bersemayam kalau bersemayam itu dalam bahasa Arab bahasa Indonesia terima itu dalam kita lihat kamus KBBI begitu itu duduk di atas hingga sana bersemayam nah kalau dia kembali betul bersemayam dia kembalikan kepada KBBI biasanya maka dia mengatakan bahawa Allah duduk di atas ars enggak benar dong tapi kalau kita lihat bagaimana istawa Artinya lambasar ana warta ba tinggi. Bukan Allah ya duduk seperti manusia di atas kursi, bukan begitu. Nah ini. Maka enggak bisa secara ya harfiah diterjemahkan, harus lihat tafsir dan maknanya, kemudian diterjemahkan sesuai dengan makna. Nah, contoh yadullah wa qaidih. Yad di makhalaqtu biyadaiyah. Sebagian menta'wil dita'wil Diterjemahkan ihat kekuatan Subhanallah Keput, kekuatan Allah Mekan ihat ihat tanganku. Nah, kalau dia mencukupkan terjemahan apa li terjemahan yang menyimpang atau yang ada pentakwilan tentang sifat dan yang lainnya maka tentunya akan keliru dan salah. Ini sangat berbahaya. Nah, kau dia menafsirkan Al Quran sesuai dengan dia ya, pemahaman sendiri. Ini adalah sumber kesesatan. Ya, sumber kesesatan inilah yang menyebabkan menyimpangnya sekte-sekte dari ahli bidah wal ahwah mereka kembali pada Al-Quran tapi Al-Quran dipahami dengan akal mereka masing-masing ya dipahami dengan akal mereka masing-masing ya apalagi di zaman sekarang ini mereka penafsiran Al-Quran ya penafsiran yang hermonetik ya hermonetik yang hanya konsentrasi dengan bahasa dari sisi bahasa saja jadi penafsiran dengan bagaimana mereka menafsirkan injil dan kitab-kitab yang lain telah diselewengkan, itu yang ingin diterapkan pada Al-Quran ya dan itu pun dalam penafsirnya mereka konsentrasi, dari ditinjau dari sisi bahasa tadi tidak kembali kepada ahli bahasanya bagaimana para ulama salaf tidak terlepas dari memahami Al-Quran dari sisi bahasa tapi bagaimana bahasa bahasa yang siapa yang kita jadikan ya kembali kepada para ulama ya ahli lugha ahli al-fasaha yang mereka ahli bahasa. Naam. Bahasa Arab yang masih utuh, bukan bahasa yang telah diselewengkan maknanya, dimasukkan termasuk ke dalam terkontaminasi ter ter ter ter dengan pemikiran ahlul kalam. Naam. Jadi kita harus kembali memahami Al-Qur'an dan Sunnah kepada ya penafsiran para ulama ahli sunnah. Banyak juga di kalangan ahli kalam kan Mu'tazilah Asy'ariyah mereka menafsirkan Al-Quran maka mereka tafsirkan sedengan apa pemikiran mereka maka terjadi penyimpangan mereka kembali pada Al-Quran maka dalam hal ini sungguh suatu kewajiban bagi kita di dalam menafsirkan Al-Quran itu betul selalu waspada ini kalamullah maka Imam Syafi'i mengatakan amantu billah و بما جاءن الله على مراد الله وأمنت برسول الله و بما جاء رسول الله على Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dalam Al-Quran sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasul dan apa yang datang dari Rasul <coughs> sesuai dengan kehendak Rasul. Jangan kita menafsirkan dengan sengajanya kita saja, sesuai dengan selera kita saja. Ya, nanti, ya. Datang orang-orang itihadia ya, mengatakan ya mengatakan bahwa itu menyatu dengan makhluk apa dalilnya wahwama aku mai nama kuntum Allah bersama kalian di mana sahaja kau berada berarti Allah menyatu dengan makhluk ma'uzubillahimilalik tafsir yang kufur datang lagi yang lain kalau sampai tingkat kedudukan yang paling tinggi dalam ma'rifat sudah gugur kewajiban agama tidak perlu solat tidak perlu jemaah tidak perlu apa-apa semua gugur apa dalilnya Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal <tantik> yakin Ibadatilah Rabbmu Sampai datang keyakinan Kamu telah yakin seyakin-yakinnya Udah Berhenti ibadah Kena hatta ya'tiakal yakin Ibadahnya sampai kapan? Sampai datang keyakinan Kan keliru ya. Sementara yakin adalah kematian Bukan keyakinan ma'rifah Ma di sini Sebagian datang Ya'ladhina amanu taqullah wa ta'ulihil wasilah Ya'adhina Wahai orang beriman, bertakar kepada orang, carilah wasilah untuk mendekati kepada Allah. Lalu mereka pergi ke kuburan macam-macam. Pada orang mati, orang, orang soleh. Bukan itu wasilah yang dimaksud. Imam Ibn Katsir, seorang ulama' syabiyah, mengatakan dalam tafsirnya, semua ulama' sepakat bahali tafsir. Wasilah di sini adalah apa? At-taqarrub ilallah bil salih. Mendekatkan diri. So, wasilah itu mendekatkan kepada Allah dengan ibadah. Itu wasilah. Jadi, kalau kita memahami Al-Quran ini dengan Pemahaman kita masing-masing selera kita masing-masing Apalagi kalau kita ingin mencocok-cocokkan Mencari legitimasi Dari Al-Quran terhadap pendapat kita Itulah yang akan menyesatkan Ya, kalau kesesatannya Sampai kepada kekufuran, ya Jahannam tempatnya Kalau tidak sampai, ya nama ke -kufur, namanya Kebatilan, ya neraka, tem neraka tempatnya Kalau dia Allah maafkan atau dibersihkan dari Dosanya tersebut, ya Setelah dia azab, dia kalau masih beriman, ya bisa atau mendapatkan peluang masih untuk masuk surga. Jadi seperti itu. Jadi kesesatan tempatnya neraka, jahannam. Kesesatan tempatnya neraka semuanya. Tapi kesesatan itu bermacam-macam. Ada yang kufur, ada yang beda, ada yang maksiat. Kalau kufur, ya kekal selama-lamanya. Pemikiran-pemikiran menyimpang neraka tempatnya. Karena surga tidak ada tempat yang jelek. Surga tempat yang baik semua. Ya. Yang meyakini akidah yang benar Yang baik, ibadah yang benar, akhlak yang mulia Nah, demikian Nah, baik sekurang dan jawab, dan Demikian untuk Yang bertanya di layanan pesan singkat Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan Di layanan antifan, silakan Bagi anda ingin bertanya langsung Di 021-823-6543 Nah, halo Silakan. Halo, Assalamualaikum Ya, kami mohon maaf belum ada yang terkoneksi pula Baik untuk selanjutnya kami akan angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan mesan singkat Assalamualaikum ya Ustaz Di beberapa pertemuan yang lalu dikatakan Bahwa apabila seseorang Ya seseorang yang belum mengetahui akidah Allah berada di atas ars dan dia mengatakan tidak tahu apakah uh, benar uh, tidak boleh mengambil ilmu darinya, Ustadz. Mohon penjelasannya. Nah, <tuh> Taib, terima kasih atas pertanyaannya. Permasalahan aqidah ini permasalahan yang sangat mendasar. Ini perkara yang tidak ada toleransi dalam hal ini ya perkara ilmu yang paling utama adalah masalah akidah oleh kerana itu ikhwatul iman ambillah agama dan ilmu dia orang yang betul-betul benar akidahnya ya pada ulama-ulama ahli sunnah para ustaz-ustaz ahli sunnah yang menyebarkan kebaikan akidah yang benar ada dalam mereka ilmu alhamdulillah para ulama alis sunnah. kita tidak butuh kepada ahli bid'ah ah selama alis sunnah, ya memiliki hal itu naam para ulama menjelaskan <coughs> ya dalam seandainya ada suatu disiplin ilmu yang sana tidak dikuasai oleh ahli maka dalam konteks yang terbatas itu saja ya tanpa Mencampuri atau mengambil dari yang lain Atau sisi yang lainnya akidahnya yang batil Tapi Alhamdulillah Ulama Ahli Sunnah Banyak Para usaha-usaha menyampaikan Ilmu agama dasarkan akidah Ahli Sunnah Banyak Maka dalam hal ini Kaum muslimin Mencukupkan Kena telah terpenuhi Ambil tidak ada dalam akidah Ahli Sunnah yang lama Ya Pemahaman para ulama Alhamdulillah Apa yang ada pada ahli al-bidah Ada pada ahli sunnah Apalagi masalah aqidah ya. Maka Jika ada yang meyakini bahawa Jika ada yang meyakini bahawa Allah itu enggak tahu dia Allah Di mana enggak tahu dia Allah tinggi atau tidak Ragu dia Pantas kita mengambil darah-laki orang yang masih meragukan keberadaan Allah Maka para pemirsa Jangan kita tertipu dengan Orasi seseorang Perkataan seseorang Ya Popularitas seseorang Itu bukan standar kebenaran Itu bukan standar penuh kebenaran Seorang budak jari saja tahu Allah di mana Bisa Lalu ada seorang mengatakan ya dia berilm tapi dia tidak tahu Allah di sama, di sama tinggi. Itulah bahaya dari subuhat Ahlul Kalam tadi. Oleh kerana itu, ambillah agama dari orang yang jelas ilmu. Apalagi kita yang baru hijrah. Sekarang kan tanda dengan istilah hijrah. Hijrah. Ya, apa yang maksud dengan hijrah? Kendati hijrah yang dari Mekah ke Madinah itu telah berakhir. Ya. La hijrah ba'dal fat, kata Nabi Tidak ada lagi hijrah yang dalam artian berpindah Dari suatu tempat tadi Yang Mekah malah dia sekejap setelah penaklukan kota Mekah Tapi hijrah kita kembali Kepada jalan kebaikan Itu sepanjang masa Imam Munu Qayyim dalam kitab Tarikul Hijraten menyebutkan Ada dua hijrah yang harus Yang senantiasa menyertai hidup kita Hijrah yang pertama hijrah kepada Allah Kepada syariat Allah pada agama Allah, Al-Quran Hijrah yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah kepada sunnahnya, mempelajari sunnahnya. Jadi yang ingin hijratul hijrah, jangan sembarangan mencari ustaz. Pahami dulu akidah yang benar, pemahaman yang benar, ya. Ini punya semangat untuk hijrah, tapi salah kaprah, salah jalan dalam hijrah. Sehingga setiap yang mengatakan qala qala sudah, oh ini benar semua, tapi dia pahami secara akalnya masing-masing. Sesuai dengan latar belakang dia, enggak benar. Seperti itu maka seorang yang ingin kembali apalagi masyarakat awam yang baru belajar maka ilmu ini agama kita maka perhatikan dari mana kita mengambil agama itu ya diperhatikan memiliki akidah benar atau tidak pemahaman benar atau tidak loyalitas kepada sunnah atau tidak, atau ya membolehkan apa saja, yang penting masyarakat senang budaya-budaya dan -budaya tradisi yang telah dihidupkan, ya dicari-cari dalilnya, bagaimana senang kalau anda ingin seperti itu, anda nah insya Allah anda akan memiliki follower yang sangat banyak sekali orang akan mengetahui tenar kena sesuai dengan selera masyarakat, sesuai dengan selera masa agama bukan dengan hal-hal yang seperti itu kala Allah wa kala Rasul kala sahabat ini manhaj yang benar dalam beragama dalam berilmu ya. ini cara yang benar dalam berilmu dalam beragama maka waspada dan keterbukaan informasi media sosial di zaman sekarang ini luar biasa ya, luar biasa penyebaran informasi ilmu tapi banyak manusia yang tidak memiliki konsep atau prinsip yang benar dalam menuntut ilmu sehingga apa? bingung dia Oh ini bagus juga ini, ini secara mahu masya Allah memikau sekali ini korator ini orangnya, singa pedium ini ya Berani ini. Ya. Macam-macam istilahnya. Dan ini masya hafalannya luar biasa ini. Dia terkesima dengan hafalannya, tapi pemahamannya bagaimana? Sekadar hafalan sekadar itu dia ya, kejeniusan seseorang itu belum cukup dijadikan sebagai guru. Tapi dilihat pemahamannya terhadap dalil-dalil tersebut dalam prinsip-prinsip agama termasuk masalah akidah ya dan loyalitas kepada sunnah cintan pada tauhid cintan kepada sunnah menyur pada dakwah ya ini yang harus menjadi prioritas utama yang Ustaz perhatikan sebagai ya parameter sebagai tanda yang Ustaz jadikan untuk mengenal man alal haqq siapa di atas sunnah dan siapa yang menyimpang dari jelas sunnah Jangan terkesima dengan segenama sebuah nama. Nama bisa berubah tapi hakikat tidak bisa berubah. Jangan terkesima dengan nama. Naam, tapi ketahuilah hakikat suatu tadi. Naam. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan mempertegas ya, memperkuat pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya. Intinya mari berhati-hati dalam belajar. Ya. Mari berhati-hati dalam belajar. Jangan belajar dengan selera kita Oh ya ini enak ini Mantap ini Tapi apa landasan enak dan mantapnya enggak tahu Selera dia Perasaan dia Dia tidak menimbang dengan Qala Allah wa qala Rasul Terkesima ini banyak followernya ini Pengikutnya Oh ini benar ini Bukan seperti itu Kerana kebenaran tidak dinilai Dengan banyak pengikut. Ya. Makanya Allah melarang kita mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini. Karena kebanyakan mereka sesat. Fasik wa aktsaruhum fasiqun. Ya. Qallahu 'azza wa jalla kepada nabinya, "Na'am, wa intuti tuti aktsaraman fil ardi yudillukan sabilillah." Wahai Muhammad, jika engkau mengikuti mayoritas manusia di permukaan bumi, kamu akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Kenapa Nabi ditegur oleh Allah ya menjelaskan kepada kita bahawa mayoritas bukanlah standar kebenaran al-haq yu'rafu haq lesa berrijal kebenaran diketahui dengan kebenaran itu sendiri sesuai dengan kala Allah wa kala rasa bukan dengan individu perkataan seseorang lesa hujjah lekin yuhtajju lahu Perkataan semua bukan hujah, kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Perkataan siapapun kita cari hujah dan argumentasi dan dalilnya, benar atau tidak? Maka jangan mengatakan, oh ini perkataan Ustaz, benar, enggak. Cari dalilnya, apa dalilnya? Kalau sudah mengatakan, berarti benar. Kalau tidak, siapapun yang mengatakan, itu ditolak. Ya, sampai Imam Syafi'i. Anak rasa tidak ada di kalangan para ustaz atau da'i atau yang, semiskan, yang seperti sekelibar Imam Syafi'i ilmunya. Beliau mengatakan, kalau saya mengatakan suatu perkataan, kemudian ada hadis Nabi yang menyimpang, ambil perkataan kelemparkan sejauh-jauhnya. Tinggalkan. Ambil perkataan Nabi SAW. Nah, apalagi perkataan ustaz di zaman sekarang ini. Ya. Apalagi perkataan ustaz. Sehingga kata Imam Syafi'i juga, Ya, ajma'ah Muslimin, ala'ana manis tabanat, lau sunnah Rasulullah. Allah Ya Daa'li Qaulin, ahadin kainan mankan. Kalau Muslimin telah sepakat, seorang yang telah jelas datang padanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas nyata sahih. Gak boleh bagi dia meninggalkan perkataan Nabi, ya. Demi perkataan siapapun, gak boleh. Ya, itu. Nah. Kata lima, rahimakumullah, makabarhatiatilah, waspadalah dalam belajar, cari dari betul sumber yang benar dan orang-orang betul menyampaikan ilmu, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan sesuai dengan selera masa dan juga masyarakat atau mayoritas. Kena kebenaran bukan dinilai dengan mayoritas, tapi dengan kebenaran itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh